Рік Янсі Учень монстролога Частина сьома Ти зрадив мене Я не знав, чого очікувати після повернення на Харрингтон-Лейн 425. Я тільки сподівався, там знайдеться якась їжа для мого порожнього шлунка та подушка для моєї втомленої голови. Судячи з листів, які я надіслав днем раніше, я підозрював, що доктор чекає на прибуття Джона Кернса, щоб почати дії проти антропофагів. Але я не наважувався запитати ортропа, бо настрій його ставав похмурішим, що ближче ми під'їжджали до будинку. Я вирушив на стайню, а доктор пішов у будинок. Коли я напоїв і нагодував коней, змив з них дорожній брут і пил, провідав стареньку без, я теж пішов до хати плекаючи в душі крихітну надію виявити на кухонному столі щось апетитне. Надія була марною. Двері в підвал були відчинені навстіж, світло внизу яскраво горіло, і, піднімаючись вгору вузькими сходами, лунали звуки дверцят шафи, що грюкали, полиць, що падали на підлогу, і предметів, які перетягували волоком. Через кілька хвилин звуки бою вщухли, і доктор піднявся нагору з палаючим обличчям, важко дихаючи. Навіть не глянувши на мене, він пронісся через хол кабінету, де знову почав грюкати дверима, щось руйнувати і кидати. Коли я зазирнув у кабінет через дверну щілину, він сидів за робочим столом, висуваючи шухляди одну за одною. Щось мало залишитися, бурмотів доктор собі підніс лист, рахунок. «Контракт надання послуг? Ну, хоч щось!» Я аж підстрибнув, коли він із тріском засунув останній ящик. Доктор підняв голову і подивився на мене, коли я виник у дверному отворі. З таким здивуванням, немов не я був його єдиним компаньйоном протягом останніх шести місяців. У чому справа?» – вимогливо запитав він. «Що ти там стричиш, Вил Генрі?» «Я хотів запитати...» «Так, так, питай!» Запитуй. Так, сер, я збирався запитати, сер, чи не хочете ви, щоб я збігав на ринок? На ринок? Навіщо це тобі, Вел Генрі? Купити щось поїсти, сер? Боже милостивий, ти взагалі думаєш про щось іще?» Так, сер. Про що ж ще? Ще? Так, про що ще, крім їжі, ти думаєш? Ну, я я багато про що думаю, сер. «Зрозуміло, але про що конкретно? Ось моє запитання». Він кинув на мене сердитий погляд, барабанячи тонкими пальцями по полірованій поверхні стола. «Ти знаєш, що таке обжарливість, Уил Генрі?» «Так, сер, І що таке голод?» Він усміхнувся у відповідь. «Ну, хоч так», – сказав я собі. «Міг би і запустити в мене чимось важким». «І що ж?» – запитав він. Сер? запитав я. Що ще займає твої думки? Я намагаюся зрозуміти, сер. Зрозуміти що? Для чого я в сенсі того, що того, чого ви навчаєте мене, сер? Але здебільшого, чесно кажучи, сер, бо брехня найгірше від блазненства, сер. Я намагаюся не думати про більшість того, про що думаю, якщо ви розумієте, сер. Махнувши на мене рукою, ніби відпускаючи, він сказав. «Ти знаєш, де в нас лежать гроші. Біжи на ринок, якщо тобі так треба. Але тільки одна нога тут, інша там. Ні з ким не говори. А якщо хтось заговорить із тобою, скажеш, що у нас усе гаразд. Я працюю над новим трактатом або щось у цьому дусі. Головне, не говори правду. Пам'ятай, Уілл Генрі, є брехня, породжена необхідністю, недурістю». Відчувши полегшення, я залишив його займатися пошуками. Я був радий отримати перепочинок. Не всі уявляють собі, що таке жити поруч із монстрологом. Починаєш цінувати дуже прості речі. І після ночі, проведеної за занесенням у каталог внутрішніх органів монстра, я із задоволенням начищав столове срібло. Тож тепер я з радістю вирушив на гору, щоб помитися. Запах кімнати капітана Варнера здавалося в'ївся в шкіру. Я освіжився і переодягнувся, але однієї деталі все ж не вистачало. І перш ніж вирушити на ринок, я знову зайшов до доктора. Він був у бібліотеці, витягав з полиці одну книжку за іншою і швидко перегортав, а потім, не дивлячись, кидав на підлогу. «Ти повернувся?» «Добре, мені потрібна твоя допомога», – сказав він. «Починай переглядати книги з протилежного кінця полиці». Взагалі-то, сер, сказав я. Я ще не йшов. Прошу вибачення. Тебе ж не було стільки часу. Що ти робив? Мився, сер. Навіщо? Ти забруднився? Він не дочекався відповіді. Отже, ти вирішив, що не такий уже й голодний? Ні, сер. Ти не голодний? Дуже голодний, сер. Але ти щойно сказав ні. Сер, я запитав тебе, чи вирішив ти, що не голодний, і ти сказав ні, сер. Принаймні це те, що я запам'ятав. Так, сер. тобто ні, сер. Я хочу сказати, я хочу запитати, ви не знаходили мою шапку, сер? Він оставився на мене нерозуміючим поглядом, ніби я запитав його щось невідомою мовою. Шапку? Так, сер, шапку. Я думаю, я загубив її на кладовищі. Не знав, що в тебе була шапка. Була, сер, я був у ній на цвинтарі тієї ночі, і вона, мабуть, звалилася в мене з голови, коли вони. коли ми залишали цвинтар, сер. От я й хотів запитати, чи не знаходили ви її, коли поверталися туди, щоб усе, усе прибрати? Я не бачив нічого, крім капелюха старого Еразмуса, який ти спалив. А звідки в тебе та шапка, Вил, Генрі?» Вона вже була, коли я переїхав, сер. Вона була моя. Куди переїхав? Сюди, сер. Коли я приїхав до вас жити, ця шапка подарунок батька. Зрозуміло. Це була його шапка? Ні, сер, моя. А, я то подумав, що вона зберігає для тебе сентиментальні спогади, тому становить таку цінність. Так і є, сер. Чому? Що особливого може бути в шапці, Улхенрі? Її дав мені батько, повторив я. Твій батько. Улхенрі. Можу я дати тобі пораду? Так, сер, звичайно, сер. Не вкладай стільки душі в матеріальні цінності. Добре, сер. Зрозуміло, порада не нова. І все ж таки цінніша за твою шапку, Уилгенрі. Я відповів на твоє запитання? Так, сер. Гадаю, я втратив її назавжди. Нічого не можна втратити. Крім, мабуть, свідчень того, що мій батько замовляв привезти йому антропофагів – «Чому ти все ще тут?» «Сер, або йди на ринок, або давай допомагай мені, Уэлл well, Генрі! Ворушись!» «Не розумію, як ти втягнув мене в цей філософський диспут? Я відволікся!» «Я просто хотів запитати, чи не знаходили ви мою шапку, сер!» «Ні, не знаходив!» «Це все, що я хотів дізнатися, сер!» «Якщо тобі потрібен мій дозвіл, щоб купити нову шапку, можеш зайти до Кушніра!» «Мені не потрібна нова шапка, сер!» «Мені потрібна була та». Він зітхнув. Я поспішив піти, перш ніж він щонебудь відповість. Для мене все було просто. Або він знайшов шапку на кладовищі, або ні. Сказав би просто «Ні, Уил я не бачив твоєї шапочки». «Мені цього було б достатньо. Я не відчував себе відповідальним за те, що розмова в нас вийшла такою заплутаною». Бувало, незважаючи на те, що він народився в Америці і здобув освіту в Лондоні, доктора ставила в глухий кут звичайнісінька розмова. Я пішов у місто без шапки, але щасливий. На короткий час, дорогоцінний час, я почувався вільним від усього, пов'язаного з монстрами і монстрологією. Тим паче, що останні чотири дні були не з легких. Невже всього чотири дні минуло відтоді, як Еразмус Грей постукав у наші двері зі своєю моторошною ношею? Здавалося, що вічність. Тупаючи брукованими вулицями Нового Єрусалима, глибоко вдихаючи чисте свіже весняне повітря, я подумав на коротку мить і вже не вперше відтоді, як оселився в доктора, а хто б не подумав, про втечу. Доктор не встановлював решітки на вікна, він не замикав мене в кімнаті на ніч, як маленьку пташку в клітці. Коли йому не потрібні були мої незамінні послуги, він взагалі мене ледь помічав, якби я зник під час одного з його нападів меланхолії, він узагалі би помітив мою відсутність тільки через місяць. Як раб, що гне спину на бавовняних плантаціях Старого Півдня, я мріяв втекти і не ставив собі питання, куди я подамся і чим займуся. Це все здавалося дрібницями. Головне, я був би вільний. А цінність свободи у самій свободі. Часто протягом багатьох років я ставив собі запитання, чому я не втік тоді? Що утримувало мене поруч із ним? Це були не кровні узи, не клятва, не буква закону. І все ж, щоразу, як думка про втечу відвідувала мене, вона, полоскотавши нерви, випаровувалася. Не те, щоб я не міг помислити втекти, я думав про це досить часто, але залишитися без нього. Ось що неможливо було уявити собі. Чи страх утримував мене поруч із ним? Страх невідомого, страх самотності, Страх зустріти долю страшнішу, ніж служба в монстролога. Не знаю. Може, я просто обирав синицю в руках замість журавля в небі. Усе це було. Але це було не все. Перші 11 років свого життя я був свідком того, як був вдячний йому мій улюблений батько. Як захоплювався ним. Задовго до того, як я вперше зустрів Пелінора Вортропа. Я малював його у своїй уяві. Гігант, геній, якому наша сім'я зобов'язана усім. Ми не жили в його тіні. Доктор Уортроп – велика людина, що займається великою справою. Не буде сказати, що батько не просто любив його, але якоюсь мірою поклонявся йому. І саме ці любов і поклоніння змусили батька принести себе в жертву. Він помер за Пелінора Уортропа. Любов батька коштувало йому життя. Можливо, саме вона й утримувала мене від втечі. Не любов до доктора, звісно, а любов до батька. Залишаючись з доктором, я вшановував пам'ять батька. Втекти означало б звести на нівець усе, у що вірив батько. А вірив він у те, що служучи великій справі, ти стаєш частиною великого. «Втекти» означало б визнати, що батько мій помер даремно. «Матір Божа, ти подивись на тільки, хто до нас завітав!» Вигукнув Фланаган, відчиняючи двері кремниці після того, як я подзвонив у дзвіночок. «Гей, господарко, виходь на поглянь, кого до нас вітром занесло!» «Я зайнята, містере Фланаган!» – голосно крикнула його дружина з підсобки. «Хто там?» Власник крамниці Фланган, зі щоками схожими на два стиглих яблука, схопив мене за плечі і спрямував погляд із кристих зелених очей на моє підняте вгору обличчя. Від нього пахло корицею і ваніллю. «Малюк — Малюк Уіл Генрі! — крикнув він через плече. — Пресвята Діва Марія, та я не бачив тебе понад місяць! — звернувся він до мене. І його пухке, рожеве щоке обличчя осяяло посмішкою. Як ти самаєш, мій хлопчику? Хто там? крикнула місіс Фланаган із Піцопки. Фланаган підморгнув мені, я, обернувшись, крикнув у відповідь. Мешканець будинку 425 по Гаррінгтон-Лейн. Гаррінгтон-Лейн? вигукнула вона у відповідь, і тут же з'явилася в дверному отворі з важким обробним ножем у великій червоній руці. Місіс Фланаган була вдвічі більшою за свого чоловіка і втричі гучнішою Коли вона говорила, навіть шипки в рамах побрязкували «О, містере Фланаган!» – пророкотала вона, побачивши мене «Це ж усього лише Уил Генрі!» «Усього лише!» – ну ти й сказала Він усміхнувся мені «Не слухай її!» «Добре, сер!» – за інерцію відповів я і тут же подумав, що власницю ножа це може образити, тож я додав. «Доброго дня, місіс Фланган. Як поживаєте, мем?» «Могло б бути і краще, якби мене весь час не відволікали», – проричала вона. «Мій чоловік, за якого мама справедливо радила мені не виходити заміж, вважає, що я – підходящий предмет для його дурних жартів і насмішок, якими він відволікає мене цілими днями». «Вона в поганому настрої», – прошепотів продавець. «Я завжди в поганому настрої!» гаркнула вона у відповідь. «З моменту картопляної голодухи сорок восьмого року!» прошепів Фланаган. «Я це чула!» «Сорок років, Уил Генрі! Сорок років!» сказав він і театрально зітхнув. «Але я кохаю її!» «Я кохаю тебе, господине!» крикнув він їй. О, перестань! Я і так чую кожне твоє слово!» «Уїл Генрі, ти що, схуд?» «Відповідай чесно». «Ні, місіс Фланаган», – сказав я. «Просто виріс трохи». «Саме так», – втрутився Фланаган. «Не втрата у везі, а перерозподіл, а?» «Дурниці», – пророкотала вона. «Мої очі ще добре бачать. Ти подивися на нього, Фланаган. Подивися на ці запалі щоки і опукле чоло. Чому в нього зап'ястя не ширші за курячу шию?» «Ось і згадую про Голод 48-го. Голод і зараз панує в цьому жахливому будинку на Харрінгтон-Лейн». «І не тільки голод, якщо те, про що говорять люди, хоча б частково правда», – наважився сказати Фланган, пустотливо піднімаючи одну брову. «А, Уил Генрі, знаєш, що за історії нам тут розповідають? Таємничі зникнення і появи, якісь мішки, що їх привозять серед ночі, опівнічні відвідувачі» а потім раптово довго відсутність того господаря. Це що, правда? Доктор не обговорює зі мною свою роботу, сказав я обережно завчену фразу. Так, доктор, а все ж таки він доктор чого? Яких наук? Прогавкала місіс Фланаган. І в тому, що вона слово в слово повторила запитання Еразмуса Грея, було щось зловісне. Доктор філософії, мем, відповів я, як і того разу. «Він глибокий мислитель», – серйозно закивав містер Фланган. «І бог свідок, ми маємо потребу в таких людях. Їх має бути якомога більше». «Він дивний, і звички в нього дивні», – підтвердила місіс Фланган, потрясаючи ножем. «Такими ж були його батько і дід. Мені більше подобався його батько», – сказав її чоловік. «Набагато більш, як сказати, представницький і доброзичливий». Хоча й дивився трохи зверхньо Потайливий, звісно, і трохи, ну як це, гордовитий Але незрозумілий, незрозумілий, освічена людина, у ньому відчувалася порода Ну, чоловіче, ти можеш казати, що хочеш, як завжди Але Алістер Уортроп був таким самим, як і всі Уортропи Скупий, самовдоволений, манірний, ось яким він був «І друзів у нього не було, крім тих дивних огидних типів, які жили в нього час від часу». «Плітки, Люба», – наполягав Фланаган. «Усе це плітки і дозвільне чесання язиком. Він був прихильником, це вже точно не плітка». «Не слухає її, Уил Генрі», – застаріг він мене. «Вона любить, щоб останнє слово залишалося за нею». «Я все чую, мої вуха чують не гірше, ніж очі бачать містере Фланаган». «Та плювати мені чуєш ти чи ні?» – прокричав він у відповідь. «Це вже всерйоз нагадувало домашню сварку. Я знервував і схопив яблуко з прилавка. Може, якщо я почну вибирати товар, вони відвилікуться і скандал зійде на нівець?» «За ним приходили! Про нього питали!» – продовжувала місіс Фланаган, висунувшись за дверей із таким самим червоним обличчям, як яблуко в моїй руці». «Ви так само добре пам'ятаєте це, містере Фланаган, як і я?» Фланаган нічого не відповів. Іскорки в його пустотливих ірландських очах згасли. Він невдоволено стиснув губи. «Хто розшукував його?» – не втримався я. «Ніхто!» – відрізав Фланаган. «Просто у господині Пінкертони ось хто влаштували бурю в склянці води!» – сказала місіс Фланаган. «А хто такі Пінкертони?» – запитав я. «Детективи!» – відповіла вона. «Цілий взвод детективів!» «Їх було всього двоє!» – тихо сказав Фланаган. «Вони приїхали з самого Вашингтона!» – продовжувала вона, не слухаючи його. «Це було навесні 61-го року!» «62-го!» – поправив Фланаган. «З наказом із військового департаменту за підписом самого секретаря Стентона!» «Ні, це був не Стентон!» «Точно Стентон! Отже, це був не 61-й рік, моя люба», – сказав Фланаган. Стентон став секретарем тільки в січні 62-го. «Не заговорюй мені зуби, я бачила наказ на власні очі». «З чого б раптом секретний агент уряду став показувати тобі, дружині продавця, наказ? А що їм було потрібно?» – запитав я. «Рік або роки, коли це відбувалося, збігався з подорожжю до Беніну». Чи була близькість цих двох подій простим збігом? Чи не міг уряд якимось чином довідатися про намір старшого Уортропа привезти антропофагів до Америки? Серце моє забилося частіше. Здається, ця зустріч, ця розмова – щасливий випадок, який може дати мені ключ до розгадки таємниці, що мучить доктора». Що, якщо я повернуся зараз додому з відповіддю, і це після натяку, що в мене замало міськів у голові? Як я одразу виросту в його очах, перетворюся з дурного хлопчиська, що заїкається на людину, справді незамінну? Вони хотіли дізнатися, чи був він відданим американцем, відповів мені Фланаган, перш ніж його дружина встигла відкрити рота. І він безсумнівно був. І запитували, до речі, не стільки про нього, скільки й про двох джентльменів із Канади, Люба, якщо ти пам'ятаєш. Не назву їх зараз по іменах, усе-таки 25 років минуло. Слайдел і Мейсон, кинула місіс Фланаган. І вони були ніякі не канадці, вони були шпигуни від бунтівників, так-то. Ну, Пінкертони нічого такого не говорили, підморгнув він мені. «Обох бачили в будинку Уортропа», – сказала вона. «У цьому будинку на Гаррінгтон-Лейн і не один раз». «Це нічого не доводить щодо Уортропа», – не погодився він. «Це доводить, що він співпрацював з агітаторами і зрадниками», – крикнула вона у відповідь. «Це доводить, що він був прихильником». «Ну, ти можеш думати все, що забажаєш, місіс, і повторювати слова інших, але правда від цього не зміниться». Пінкертони покинули місто, а доктор Уортроб залишився, чи не так? Якби в них були докази проти нього, його б забрали, вірно? А ти тепер поливаєш брудом цю хорошу людину, яка нікому з відомих мені людей не задіяла зла. Недобре це, Люба, і взагалі про мертвих погано не говорять». «Він був прихильником повстання», – наполягала вона. «У мене вже у вухах дзвонило від її крику». Він змінився після війни, і вам це добре відомо, містере Фланаган. Він часом по кілька тижнів не виходив із дому, а коли виходив, байдуже блукав містом, як людина, що втратила найкращого друга. Від нього навіть, як поживаєте, було не почути, хоч під самим носом у нього пройди. Він онімів, як людина, у якої розбите серце. Ось що я вам скажу. «Що ж, дружино, можливо і так», – поступився нарешті Фланаган. І з важким зітханням. Але так і не скажеш, що це було через війну. Серце чоловіка складна штука. Визнаю, не така складна, як серце жінки, та все ж. Можливо, його серце й було розбите, але ми не знаємо ким. Я цього теж не знав, але в мене була здогадка. До кінця війни руки Алістера Вортропа були в крові. Не тієї, що проливалася на полі бою, а тієї, що пролилася на борту феронії, та ще тієї, що пролють монстри, яких він так наполегливо прагнув привезти на рідні береги. Жертва покладена ним на вівтар своєї філософії. Я знайшов доктора в кабінеті. Він сидів у своєму улюбленому кріслі біля вікна. Стулки були зачинені, і в кімнаті панував морок. Я ледь не прогледів Вортропа. Коли зазирнув усередину До цього я спершу шукав його в підвалі Але знайшов лише перевернуті коробки і папки Розкидані на його столі Потім я був у бібліотеці Яка теж була в безладі І книжки валялися на підлозі всюди Взагалі весь будинок мав такий вигляд Не тут побували грабіжники Уйл Генрі, сказав він По голосу було чутно, що він страшенно втомився Сподіваюся, твої турботи виявилися більш плідними, ніж мої. Так, сер, відгукнувся я, важко дихаючи. Я прийшов би раніше, але я забув зайти до пекаря, а я знаю, як ви любите його ватрушки з малиною, тож мені довелося повернутися. Я купив останні, сер, ватрушки? Так, сер. І ще я був у крамниці м'ясника і з містера Фланагана. Він передає вам привіт, сер. Чому ти так важко дихаєш? «Ти захворів?» «Ні, сер, я біг додому, сер». «Біг? Чому? За тобою гналися?» «Мені місіс Фланнаган розповіла дещо». «Мене перехоплював захват. Ось зараз я розповім йому все, і його меланхолію як рукою зніме. Я впевнений. А все тому, що я такий розумний!» Доктор хмикнув. «Щось про мене, безсумнівно. Не варто тобі розмовляти з цією жінкою, Уил Генрі». Розмовляти з жінками взагалі небезпечно, але з цією розмова перетворюється на серйозний ризик. Не про вас, сер, про вашого батька. Про мого батька? Я розповів йому все, захлинаючись і ледве переводячи подих. Про слайдила й Мейсона, про агентів Пінкартона, які нишпорили містом, що підтвердив м'ясник Нунан і Пекар Танер, про поширену думку, що його батько – був прихильником конфедератів Про його замкненість і важку реакцію на падіння півдня І що все це збігалося в часі з експедицією Феронії Доктор перервав мене лише один раз Щоб я повторив імена людей У співпраці з якими звинувачували його батька Весь інший час він сидів і нетерпляче вивчав мене поверх складених рук Я чекав, затимувавши подих «Що він скаже на закінчення моєї розповіді? Я був упевнений, що він схопиться з крісла, обійме мене і благословить за те, що я розрубав Гордій вузол. Замість цього він похитав головою і сказав тихо. «І це все? Ти мчав сюди щодуху, щоб розповісти мені це? Ви це знали?» – запитав я впалим голосом. «Мій батько був багато в чому винен». Сказав він Але не в зрадництві Можливо, що він зустрічався з цими людьми І можливо також, що їхнім завданням було схилити його на бік заколотників Можливо, у них на думці був хитрий план Особливі погляди мого батька були відомі в певних колах Але який би план йому вони не запропонували, він відкинув би його негайно Але як ви можете знати це, напевно, сер? Ви в цей час тут не жили. Він насупився, дивлячись на мене. Звідки ти знаєш, де я тоді жив? Я опустив голову, не в силах витримати його пильного погляду. Ви говорили, він відправив вас чутися до школи під час війни. Не пригадую, щоб я говорив тобі це, Уил Генрі. Зрозуміло, він не говорив. Я знав це з листа, який знайшов у старій валізі і безсовісно розкрив. «Але є брехня, породжена необхідністю». «Це було давно», – невпевнено вимовив я. «Мабуть так, тому що в моїй пам'яті це не збереглося. У будь-якому разі те, що дві події відбулися одночасно, ще не означає, що вони пов'язані одна з одною, Уилгенрі. Але вони можуть мати стосунок один до одного», – наполягав я. «Я не хотів поступатися». Мої доводи здавалися мені ясними. Якщо це були шпигуни конфедератів, він би нікому нічого не сказав і не залишив би жодних записів або контракту з капітаном Варнером. Ось чому ви нічого не можете знайти, сер. І це пояснювало б, навіщо він хотів привезти більше, ніж одного монстра. Ви самі сказали, що, ймовірно, вони були призначені не для вивчення. То для чого? Можливо, вони потрібні були зовсім не вашому батькові. «А їм, слайдилу і Мейсону, можливо, це вони замовили антропофагів, докторе?» «І для чого ж?» – поцікавився він, дивлячись, як я в хвилюванні перестрибую з ноги на ногу. «Я не знаю», – відповів я. «Щоб розводити їх, можливо, щоб зробити з них армію. Можете собі уявити наступ такого війська штук сто у нічній тиші?» «Антропофаги народжують на світ одного?» «Або двох нащадків на рік», – нагадав мені він. «Уяви, скільки часу знадобилося б, щоб їх зібралася сотня, Уил Генрі. Але знадобилося всього двоє, щоб знищити повністю команду Феронії. Щасливий збіг обставин, у сенсі для антропофагів щасливий. Вони б не пішли в наступ проти полку озброєних солдатів. Цікава теорія, Уил Генрі. Не підтверджена, однак, жодними фактами». «Навіть якщо ми припустимо, що ці таємничі відвідувачі шукали допомоги мого батька, щоб забезпечити повстання монстрами, які б вбивали або лякали ворогів, він мусив би доставити їм півдюжини антропофагів. А це вже зовсім інший ризик та інші витрати, аніж пара, самець і самка. Ти стежиш за ходом моєї думки, Уилгенрі? Якби завдання полягало в цьому... Він би відмовився, судячи з усього, що я знаю про нього. А навіть якби й прийняв їхню пропозицію, то вибрав би інший вид чудовиськ, не антропофагів. Але ви не можете знати напевно, протестувально сказав я, не в силах відмовитися від своєї теорії. Я відчайдушно хотів думати, що я маю рацію. Не стільки довести, що доктор помиляється, скільки виявитися правим самому». Реакція доктора послідувала негайно. Раптово він схопився з крісла, а обличчя його перекосила лють. «Я зробив крок назад. Ніколи ще я не бачив його таким злим. Я всерйоз очікував, що він вліпить мені ляпаса за мою впертість і завзятість». «Та як ти смієш так говорити зі мною?» – закричав він. «Хто ти такий, щоб ставити під сумнів чесність мого батька?» «Хто ти такий, щоб очорняти добре ім'я моєї родини?» «Мало того, що все місто пліткує про мене. Тепер мій власний асистент, хлопчик, до якого я був добрим, якого жалів, заради якого відмовився від недоторканного права на приватне життя, опустився до того, щоб лихословити і займатися наклипом разом з іншими. І немов цього недостатньо». «Хлопчик, який зобов'язаний мені всім аж до порятунку його життя, не слухається моєї заборони, єдиної заборони, яку я йому дав». «Що це була за заборона, Вилгенрі? Ти пам'ятаєш, чи ти був так одержимий бажанням дістатися до ватрушок, що забув? Що я сказав тобі перед твоїм відходом?» Я запинався і заїкався, пригнічений лютістю його промови. Він височив наді мною і проричав. «Що я сказав?» Н «Ні з ким не, не розмовляти». «Що ще?» «Якщо хто-небудь заговорить зі мною, усе добре». «І яке враження ти справив на них, як ти думаєш, Уилл Генрі, з цими запитаннями про шпигунів конфедератів, урядових детективів і будинок Уортропів? Поясни!» «Я тільки намагався...» «Я тільки хотів...» «Не я завів цю розмову, сер, клянуся вам, це Фланагани!» Він прошепів крізь зуби. «Ти розчарував мене, Уил Генрі!» Він повернувся до мене спиною і пішов в геті з кімнати, штовхаючи дорогою купу паперів. «І навіть гірше! Ти зрадив мене!» Він знову обернувся, подивився мені в обличчя і закричав у темряві. «І заради чого?» «Щоб пограти в детектива-аматора, щоб задовольнити свою ненаситну цікавість, щоб принизити мене, поширюючи ту саму плітку, що зламала мого батька, зробила його нещасним і відлюдькуватим, і зрештою звела в могилу. Ти поставив мене в безвіхідне становище, майстра Генрі, бо тепер я знаю, що твоя вірність і відданість не поширюються далі твого егоїзму і самолюбства». «Мені ж потрібна тільки твоя беззастережна, абсолютна відданість. Тільки ця якість є незамінною для мене. Ніхто не просив мене взяти тебе до себе жити, працювати з тобою і ділитися результатами роботи. Цього не вимагала навіть вірність пам'яті твого батька. Але я пішов на це, і ось мені нагорода. Що, це розлютило тебе? Я тебе образив? Відповідай!» «Я не просив, щоб ви мене забирали!» «А я не просив проводити розслідування!» «Я би не став! Я зробив це заради вас!» Доктор зробив крок мені назустріч. У сутінках мені було не видно його обличчя. Між нами пролягла тінь. «Твій батько розумів, що таке ризик!» – сказав він тихо. «А мама не розуміла! І я теж!» «Що ти хочеш від мене, Уилгенрі?» «Щоб я підняв їх з могил?» «Ненавиджу цей будинок!» Крикнув я, звертаючись до тіні монстролога, Мого вчителя і мого мучителя. «Ненавиджу цей будинок і те, що ви взяли мене сюди жити, І вас я ненавиджу!» Я кинувся бігти геть через хол у гору Влетів у свій маленький альков і зачинив за собою двері. Я впав на ліжко і зарився обличчям у подушку, Голосно ридаючи. Серце моє розривалося від гніву, горя і сорому. Так, сорому, тому що доктор був усім, що я мав, а я його зрадив. У доктора була його робота, у мене був тільки він. І для кожного з нас те, що ми мали, було всім нашим життям. Хмари у віконці над моєю головою пропливали квітневим небом, синім як купорос. Сонце сідаючи, забарвлювало знизу золотом їхні м'які форми. Коли сльози мої вичерпалися, я перекотився на спину і почав дивитися на день, що тане. Тіло вимагало їжі та сну, душа – ґрунтовного перепочинку. Можна поїсти, можна поспати, але що робити з цією виснажливою самотністю? Чим полегшити жаль, що розриває мене нестерпний страх? Невже, як Еразмус Грей, якого монстр тягне до могили, або капітан Варнер, якого пожирають личинки, я теж уже проскочив той момент, коли порятунок був можливий. Невже всі мої надії згоріли в тій пожежі, в якій загинули мої батьки? Смерть приносить полегшення, то невже тільки її темний ангел здатний допомогти мені. Я очікував сну як порятунку, як рідного брата смерті. Я так хотів опинитися в його милосердних обіймах, але марно. Довелося встати. Голова боліла від ридань, шлунок від голоду, тож я спустився на кухню. Там я виявив, що двері у підвал замкнені. Я не сумнівався, що вортроп там внизу. Я тікав у свій альков, він у лабораторію. Намагаючись робити якомога менше шуму, я поставив чайник і підсмажив собі два шматки чудової баранини на кістці, куплені з дружньою знижкою вм'ясника Нуни. Я обтер тарілку шматком хліба від пекаря Танера з тією швидкістю, з якою поглинув її вміст. Двері в підвал відчинилися, на порозі з'явився доктор. «Ти щось готував?» – сказав він. «Так». Відповів я нарочити недбало, без поваги в голосі. «І що ти готував?» «Баранину». «Баранину?» «Так». Відбив «ні», я кивнув. Зі свіжим горошком і морквою. Я відніс тарілку в мийку. Я відчував його погляд на собі, коли мив посуд. Я поставив чашку і тарілку на сушарку і обернувся. Він так і стояв у дверях, не рухаючись. «Я вам потрібен для роботи?» запитав я. «Ні, ні, ти вільний», відповів він. «Тоді я пішов у свою кімнату». Він нічого не сказав, коли я проходив повз нього, але коли я підійшов до сходів, він зробив крок уперед і крикнув мені вслід. «Вил Генрі!» «Що? Солодких снів, Вил Генрі!» сказав він примирливо. Пізніше, демонструючи свою одвічну здатність будити мене саме в той момент, коли прокрутившись і промаєвшись кілька годин, я нарешті забувався благословенним сном. Доктор голосно покликав мене знизу. «Уил Генрі! Уил Генрі!» Нічого ще толком не розуміючи, бо проспав я всього нічого, я вибрався з ліжка з важким зітханням. Знав я цю його інтонацію. Чув багато разів. Я сповзу сходами на другий поверх. Вилл Генрі! Уіл Генрі!» Він був у своїй кімнаті і лежав на ліжку поверх ковдри, не роздягаючись. Він побачив мій силует у дверях і махнув рукою, запрошуючи увійти. Все ще пам'ятаючи про нашу сварку, я не підійшов до його ліжка, а зробив лише один крок і зупинився. «Уіл Генрі, що ти там робиш?» – вимогливо запитав він. «Ви мене кликали». «Не зараз, Уил Генрі! Що ти робив там?» Він махнув рукою у бік кухні. «Я був у себе в кімнаті, сер. ні «Ні-ні, я точно чув, як ти гримиш чимось на кухні. Я був у себе в кімнаті», – повторив я. «Можливо, ви чули мишу?» «Миша, яка гриміла кастрюлями і сковорідками?» «Зізнайся, Уил Генрі, ти щось готував». «Я кажу правду, я був у себе». Ти хочеш сказати, у мене галюцинації? Ні, сер. Я знаю, що я чув. Я сходжу і перевірю, сер. Ні. Ні, залишся. Мабуть у мене уява розігралася. Може, мені наснилося. Так, сер, сказав я. Це все, сер? Я не звик до цього, як ти знаєш. Він замовк, чекаючи, що я поставлю відповідне запитання. Але я був уже досвідченим гравцем у цій сумній грі. Він впав в одну зі своїх частих депресій, породжених перевтомою. Моя роль у таких випадках була однакова, і зазвичай я грав її бездоганно. Але події останніх днів підкосили мене. У мене просто не було сил. «Жити з кимось під одним дахом», – продовжив він, так і не дочекавшись мого запитання. «Я подумував про те, щоб зробити цю кімнату звуконепроникною». «Найменший шум – так, сер, сказав я і демонстративно позіхнув. «Мені здалося, напевно», – кивнув він. «Без нормального відпочинку свідомість починає чудити. Не пам'ятаю, коли я спав востаннє. Дні чотири тому», – сказав я. «Або коли нормально їв». Я не відповів. Раз він не може просто попросити, я не буду нічого пропонувати. Хоче проявити впертість? Що ж, на здоров'я. Мені її теж не позичати. А знаєш, Уил Генрі, коли я був молодшим, я міг тиждень прожити без сну на одній тільки буханці хліба. Одного разу я вирушив у похід Ванди з одним тільки яблуком у кишені. То ти точно впевнений, що це не ти грімів на кухні? Так, сер. Шум припинився, коли я покликав тебе. Може, ти ходиш у вісні? Ні, сер. Коли ви мене покликали, я був у ліжку. Так, так. Це все, сер? Все? Вам потрібно щось ще? Може, ти не зізнаєшся мені через ватрушки? Через ватрушки, сер? Ти спустився вниз серед ночі, щоб перекусити, а тепер не зізнаєшся, бо знаєш, як я їх люблю? Ні, сер. Ватрушки на місці. Так? Що ж, це добре. Гаразд. Все одно це неминуче. Сам він не піде на кухню і не попросить мене принести йому поїсти. Але щойно я повернуся в ліжко, він знову покличе мене, доки мою волю не буде зламано. Тож я поплентався на кухню, поставив чайник, заварив свіжий чай і виклав на блюдо ватрушки. Позіхаючи, я поставив усе це на тацю і поніс у його кімнату. Поки мене не було, доктор підвівся. Він сидів, спершись об спинку ліжка, схрестивши руки на грудях і опустивши голову, занурений у свої думки. «Що це? Чай з ватрушками! Як завбачливо з того боку, Вилгенрі!» Він рукою вказав мені на стілець. Придушуючи глибокий подих, я сів. Це теж було неминуче посидіти з ним поряд. Йди я, і за кілька хвилин він знову мене покличе. Якщо відмовитися сидіти з ним, він із презирством запитає, чи не втомився я випадково. Смачні ватрушки, похвалив він, відкушуючи маленький шматочок. Але мені не з'їсти обидві. Візьми одну собі, Вил, Генрі. Ні, дякую, сер. Бачиш? Я можу розцінити відсутність у тебе апетиту як свідчення того, що ти все ж таки був на кухні, коли я чув там гуркіт. До речі, ти нічого там не бачив? Ні, сер. Напевно, це була миша, сказав він. Ти вже поставив мишоловку? Ні, сер. Не йди поки що, Вил Генрі, сказав він, хоча я сидів не поворухнувшись, адже це може почекати до ранку. Він зробив ковток чаю. «Хоча що це за миша має бути, щоб не робити стільки галасу? Я думав про це, поки тебе не було. Можливо, як проте, і вона має здатність змінювати форму від миші до людини. І вона просто хотіла взяти трохи сирного соусу для своєї родини. Ха, смішна думка, а, Уілл Генрі? Так, сер. Я взагалі то рідко жартую, мені це не властиво. Тільки якщо дуже втомлюся, Вил Генрі. Я теж втомився, сер. Тоді що ж ти тут сидиш? Іди спати. Добре, сер, я, мабуть, і справді піду. Я встав, побажав йому на добраніч без особливого ентузіазму, бо добре знав, що мені на добраніч чекати не доводиться. Вийшов із кімнати, але навіть не встиг перетнути хол. Виходячи, я почав рахувати, і вже на рахунку 15 він знову покликав мене. «Я не закінчив свою думку», – пояснив він, махнувши на стілець, щоб я сідав. «Думаючи про нашу гіпотетичну мишу, я згадав про Ангуїнус. «Ні, сер, ви згадали протея», – нагадав я йому. Він нетерпляче помотав головою, розчарований моєю тупістю. Протеус Ангуінус, протей змієподібний, вид сліпої амфібії, виявленої в Карпатських горах, ця асоціація спричинила наступну. Гальтон і питання Євгеніки. Звісно, сер, сказав я, хоча зрозуміло поняття не мав, про що він. Я в житті не чув ні про Протеус Ангуїнус, ні про Гальтона чи Євгеніку. Приголомшливі істоти, сказав монстролог. І чудовий приклад природного відбору. Вони мешкають глибоко в безпросвітних печерах, однак у них збереглися очі. Гальтон привіз перший екземпляр цього виду додому в рідну Англію після своєї експедиції в Адельсберг. Він був другом мого батька і Дарвіна, звісно. Батько дуже цінував його роботи, особливо з Євгеніки. У нашій бібліотеці є підписана автором книжка «Спадкова геніальність». «Невже?» – пробурмотів я механічно. «Я знаю, що вони регулярно листувалися, хоча, судячи з усього, і це листування батько знищив, як і всі листи, які він коли-небудь отримував. Усі листи?» Я згадав про пачку нерозпечатаних листів сина до батька, що припадають пилом на дні старої валізи. «Як би я хотів, щоб ти написав мені?» «Коли я повернувся з Праги у 83-му, щоб поховати його, не залишилося нічого, крім книг. Тільки ще та валіза і деякі записи про види, що становили для нього особливий інтерес, і які він, ймовірно, не в силах виявився знищити. А знищив він усе, аж до останньої шкарпетки і шнурків, усі свідчення того, що він жив на світі». Він і валізу б знищив, якби не прогледів її в темряві під сходами Останні роки свого життя він був одержимий ненавистю до себе і релігійною лихоманкою Зрештою, коли його знайшли мертвим, він лежав голим на ліжку в позі ембріона Доктор зітхнув «Я був у шоці, я й гадки не мав, як далеко все зайшло» Він прикрив очі Батько завжди був людиною з почуттям власної гідності, мав благородну зовнішність, був гордим аж до марнославства. І раптом такий принизливий кінець. Цього навіть уявити собі неможливо було, принаймні мені. Він занурився в мовчання і втупився в стелю. А я подумав про Хизикію Варнера, у якого і заняття та іншого не було». Але в моїй пам'яті він залишився іншим. Я зберіг інший образ. Образ Алістера Уортропа десятирічної давнини, коли ми бачилися з ним востаннє. Уортроп струсив із себе задумливість і повернувся до мене, поклавши голову на свою долоню. Його темні очі поблизкували присвітлі нічника. «Я знову відволікся, так, Уилгенрі?» Ти повинен прочитати спадкову геніальність геніалість» коли-небудь, після того, як прочитаєш походження видів, але перш, ніж візьмешся за занепад людства. Це буде правильно і тематично, і хронологічно. Вплив цієї книги може виявитися дуже корисним. Революційна ідея того, що потомству передаються як ментальні, так і фізичні риси – Батько підхопив її одразу і навіть написав мені про це. Це один із його небагатьох листів. Я досі зберігаю його десь. Гальтон ділився з батьком першими висновками, а батько вважав, що ця теорія може бути застосована і в його сфері вивчення. Захоплива альтернатива – узяти найбільш злісні види, такі як наші друзі-антропофаги, і спробувати посилити ті риси виду, які ми хочемо, а погані риси придушити шляхом селективного розведення. Це могло перевернути нашу галузь знань, монстрологію. Євгеніка могла б стати ключем до порятунку предметів нашого вивчення від знищення і вимирання. З приходом людини дні монстрів виявилися полічені, а за допомогою науки і батько вірив у це. Можна знайти спосіб приручити людожерів, так, як приручили віроломного вовка, перетворивши його на вірного собаку. Він зробив паузу, чекаючи, що я скажу. Не дочекавшись, він схопився і захоплено вигукнув. «Та хіба ти не бачиш, Уил Генрі? Це ж і є відповідь на запитання «Чому?». Ось саме тому батько хотів, щоб йому привезли самку і самця антропофагів, здатних до дітонародження». Щоб застосувати теорію Гальтона на практиці, щоб виростити у цих монстрів потомство чуже лютості і байдуже до людської крові, розуму незбагненна витівка, до того ж дуже дорога, дорожча, ніж він міг собі дозволити, що й пояснює, навіщо він зустрічався із загадковими агентами в 62-му. Звісно, все це лише здогадки. Це неможливо довести. Хіба що розшукавши тих двох людей, якщо вони ще живі. Або, можливо, збереглося щось типу договору. У будь-якому разі, це єдина причина, з якої він міг зустрічатися з подібними людьми. Єдина, в яку я можу повірити. Доктор знову замовк, чекаючи моєї реакції. Він грюкнув рукою по матрацу і сказав. «Та не ти просто так. Скажи, що ти про все це думаєш». «Знаєте, сер, почав я повільно. Правда полягала в тому, що я не знав, що про це думати. «Я не знав вашого батька, а ви його знали. Я його теж майже не знав», – сказав доктор просто. «Принаймні не так, як більшість синів знають своїх батьків», – ризикнув припустити. «Але ця теорія збігається з відомими мені фактами», тільки стрес до роботи могла змусити батька співпрацювати із зрадниками. Робота була для нього всім. Нічого іншого він не любив. Нічого. Він ліг на спину, стиснувши голову руками, зупиненим поглядом дивлячись на полотно стелі, на якому його уява малювала картини, видимі йому одному. «Ми погано знаємо близьких нам людей», це відкриває широкі ворота припущенням, навіть якщо йдеться про нашого власного батька. Цей екзистенціальний вакуум наповнюється нашими побажаннями сумнівами, нашими мріями і жалем з приводу «батька такого, яким він був, і батька такого, яким він мав би бути». І хоча мій батько був не такою холодною відстороненою людиною, як Уортроп-старший – «Ми з доктором були братами в одному. Наші батьки не залишили нам нічого, крім спогадів. Вогонь вкрав у мене всі зримі прикмети батька, залишивши лише його подарунок – маленьку шапочку. А Лістер знищив майже все, що могло нагадати або розповісти про нього Пелінору. Усе, що залишилося від наших батьків на землі, були ми самі». «І коли нас не стане, не стане і їх. Ми були скрижалями, на яких було записано їхнє життя». «І більше нічого», – повторив монстролог, – «взагалі нічого. Я сидів біля його ліжка всю ніч». Доктор то дрімав, то прокидався, і його силует так само розмивався у мене перед очима, як і попередньої ночі. Ну і зрозуміло, варто було тільки задрімати мені, як доктор раптом схопився і закричав «Уил Генрі! Уил Генрі, ти що, заснув?» У голосі його звучала паніка, тому я бадьоро відповів «Ні, сер, я не сплю» «Шкода», – сказав доктор «Тобі треба поспати, Уил Генрі, в найближчі години нам знадобиться вся наша мужність Зараз він, мабуть, уже отримав мій лист і або він приїде найближчим поїздом, або я погано знаю Джона Кернса. А хто такий Джон Кернс? запитав я. Він теж монстролог? Доктор суховато розсміявся не в науковому сенсі слова, ні. За професією він хірург, причому блискучий хірург смію запевнити. А щодо його характеру, він такий непостійний. Він зовсім не такий, як ми. Якби я тільки знав, де знайти Генрі Стенлі, я безперечно віддав би перевагу йому. Обидва вони мисливці на антропофагів, але при всьому цьому Стенлі джентльмен старої школи. Чого не скажеш про Кернса? Кернс мисливець на антропофагів? Гадаю, його можна так назвати у певному сенсі. Звісно, в цьому він має більше досвіду, ніж я – бо я взагалі ніколи не полював на антропофагів. «І я маю застерегти тебе, Уил Генрі», – додав він, і став дуже серйозним, навіть похмурим. «Не піддавайся надто сильно впливу Джона Кернса, не заглиблюйся в його філософію і не дуже-то довіряй йому, і взагалі тримайся від нього якомога далі». «Чому?» – запитав я з природньою дитячою цікавістю – Заінтригований застереженням, як будь-яка дитина Він занадто багато читає Була дивна відповідь доктора Або недостатньо багато Я все ніяк не можу зрозуміти У будь-якому разі тримайся подалі від Джона Кернса, Уилл Генрі Він небезпечна людина Але в нинішній ситуації необхідно закликати небезпечних людей Ми зобов'язані використовувати всі інструменти які доля дає нам у руки, антропофаги не їли дві доби. Вони знову вийдуть на полювання і вийдуть скоро. А якщо вони вже вийшли? запитав я, і мороз пройшов у мене по шкірі. Кімната, здавалося, зменшилася і наповнилася зловісними тінями. Запевняю, тебе не вийшли. Бідолашний містер Грей нагодував їх собою на день чи два. Я не озвучив заперечення, яке миттєво спало мені на думку. А що, якщо ви помиляєтеся? Я вже спробував заперечувати і заплатив за це високу ціну, тож я притримав язика. Господи, пробач мені за це. Можливо, якби я заперечив йому тоді, якби змусив його засумніватися у своїй правоті хоч на мить, Шестеро невинних людей не померли б такою страшною смертю, тому що в той час, як ми розмовляли, була забита і з'їдена ціла сім'я Поки ми коротали ніч у порожніх розмовах, монстри займалися тим, що проливали ріки крові